Szépek voltak ezek a délelőtti, tinetán, kora délutáni menetek, főkép, hogy fényes nappal senki nem várta őket. Beleugrani egy nő arcába, és beleharapni, miközben a nő eszeveszetten nem mer sikongani, csak népán csápol karjaival. Hát nem akármilyen élvezet. Semmi más, csak harapni. Nem vérszívó, de nevérek ők, mint ahogy a hírlapban közvetve utaltak rá. Egy olvasói levőre fazakas János földrajztanár azt válaszolta, hogy az elszaporodó denevértámadások hátterében a kócos hosszú haj áll, tudnilik a denevérek a fülükkel látnak, már pedig a haj nem veri vissza, hanem elnyeli a kibocsátott hangot. A denevér azt hiszi, hogy szabad az útja erre puff, neki ütközik a haj gazdájának. A denevér soha nem támad, ha mégis harap, azt kétségbeesésében teszi. Egyébként a szakértői válasz a főszerkesztő fejébe került. A leváltás oka az lehetett, hogy egyrészt fazakast, fakakasnak írták a nyomdában, amit ugyan a földrajztanár alig a szívot mellre, Ellenben élt a megyében egy országgyűlési képviselő, akit szintén Fazakas Jánosnak hívtak, és Fakakas volt a neve. Másrészt, és vélhetőleg ez eset nagyobb súlyjal a ladba, attól háborodtak fel a megyei eltársak, hogy a főszerkesztő nem várta meg a pártukást, amely a denevérek elszaporodásának okaként adta templomokban uralkodó állapotokat nevezte meg, és azonnal intézkedéseket foganatosítottak. Kék salopétások jelentek meg a templomokban, kipucoltatták a tornyokat, a pincéket, de persze a lelkészi lakokban is körülnéztek, és bár nem találtak egyetlen denevért sem, DDT-porral alaposan beszórtak mindent.